GORRUZU GORRUZU Urtero bezala, irungo santo Tomas eguna, bidar suaren bi aldetako milaka bizilagun bildu zituen. Irungo aldezarreko plazaren berritzelanak amaituta, txosnak eta nekazal produktuen salmentarako postuak goizeko lehen orduetan ireki zituzten. Aurten lehen aldiz Irungo Santo Tomas Ferian parte hartu duen gaznaile batekin hitz egiteko aukera izan genuen. Pantzo haaiurgoa. Gudugu ardigazna egiten dugu, ardi e, dugu baztanen handugu gazatea eta baztanen egiten da gaz hau, eta da bertako ardiegin ilalatsakin ardi eta Groesne gordinekin. Or da gizagal jatorrien sartu gara eta bueno, esmen, saltzen dugu. Etik eta unek ere itendu, haunez altzeko orduen ere, bisko bat, eta e, bai, hilazabal, sumarkak. Ekostu gorramendi, e, belai, bai. bisko bat. batzu dire fresko guak, gorramendi dire izindire oketa irula biloete, eta gero, belaikoa direi agazna zarrak. Dugu bi, bi motatara, e, bai, e, bi, bi klasetan. Beti gazna zarra guztu besio dela, ez? Bai. Bai. Nahiz orai, haunez ze fresko nahi dute, baina <giru> Batzu baute zea bat, e, nahi agote modu batekoa beste bat. Beste bat, puztuak <giru> eta hori. Ba, hori, ba, gizu, jendeagan nola kolesterola dauka daztak izan historio. Ea, du atzendu, du litxu piske bat eta maten duk asena piske bat zuari artean ez. Goberrizitekin nuen hartu nabala, moztu zatibet eta kardotrago batekin da bin mota gazta jateko ez. Azken sortzi urteetan egin bezala lapurdiko talogileak Bertan izan ziren aurten hamabil lagun osatzen zuten taldea hiru talo inguru saldu zituzten. Uste dute hasi zela etortzen e duela zortzi urte dola izango da zorttze zen urtea. eta ola le urta etor ziren biak egke hasi ziren pixkanaka eta oha bada Horra ta... eta gainineetekoseta zenbatzen zenbato ditu gutxi gora zen hamar lagun Hori dira hamaika hamabi. Bai bai. Ba. Bueno, gainera eguraldia lagun, daukago gaurkoan, eh bizikilega, geho, guretzat. Bai, zenbat bai, gure bai. alor prestatutako ditu sute gutxi gora bera gaurko egunarekin? Ba, abidez, Joanen Ustarne pasagen dituen 3000 orotara egun osoan. Bai. bai. beraz eh espero be gutxi gora bera baina izango dela. Eta hola, beraz gutxienez 3000 hola gutxi gora bera bai. Irungo Santo Tomas azokan estileiaketa ospatzen da. Gipuzkoako erlezenen dako itzordu garrantzitsua da, baina aurtengoan listor asiatikoaren arazoa gizarteratzeko erakosketa bat eskenizuten. Oso importantia, lehen da biziko informatu, zer dan, nolakua dan, e, bat ezeola listor batekin duda dituztenian, ba, listorra ondila da, eta geho, hanketa begiratzeko, Hanka orilla gure ikusten demen hankak hanka gorila baldin matxu, ja asiatiko, ba, nik deitzen joten, listor gaiztua da. Bukatzeko irungo landetza ausoko talogilekin, egoteko aukera izan genuen. Taloeren masa eskuz eta ikatz zuan erretzen dituzte beraien taloak. Aurten sortziren talo inguru saldo zituzten. Ba, egia san urtetik urtera ba, lagun gehiago elkartzen gea hemen taloak egiten, Ze, bueno, ba, jende asko dator taloa jatea egun eta, bueno, laguntza behar dugu, zenbat eta lagun gehiago, hemen, askarra ba, guateatzen ditugu taloak, eraz, ba, nakongi etorriak dira. Eta zuek, eskuz egiten ditu zutela taloak, eta baita ere, bueno, ikatza erabiltzen duzutela taloak egiteko. Piska bat horrek baitare ere lana handia eskatzen du, ezta? Bai, beti egin izan ditugu taloak, ba, lengo erara eta, horrek bueno, ba, e, denbora gehiago eskatzen du, baina emaitza askoz ere hobeagoa da. Beraz, saiatu gea mantentzen lengo hiturak ikatsarekin sua egiten eta plantxa ez erabiltzen. Motelago, baina gure ustez beintzat taloak goxoagoak ateatzen dira. Gutxi gorabehera horrelako egun batean zenbat talo egiten ditosote? Jo, bazaia da kalkulatzea, baina gutxi gorabehera yeah. mila inguru holako zeo zer, bai. Ba orrela, igaro zen aurtengo Irungo Santotomas eguna, Kemen Dantza Taldeko aurreta gaztetxoen, dantza emanaldiekin musika eta jai giroan iragan zen eguna.